Antipastel, autor Gabi Schuster. Aștept zăpezi, aștept zăpezi să-și facă cuib în cuvioșia lașității toamnei, renașterea curajului păsării hibernale. Ciudate tenebre și stârnind pentru a ucide curcubeele în fașă. Se-aruncă pe la porți, scânteind pietrele, Înghețând suflarea ghirlande, Lăsând câinii să le fie dor De stăpânul milos. Frumoși zei, fără răni, De peste patul meu Varsă căușele palmelor, Peste trup se topesc fulgii de frig, Logoreic timpul se scurge, Nu tace, nu tace, nu tace decât ieri. Cojirea minutelor se face rotund, sistematic, fără omisiuni sau neîndemânări. La minor al materiei perfecte, ce vine într fără întoarcere, un cer imploră să plutească spre cer. Lectura Maia Martin